Pedra ensec és qualsevol construcció en pedra que no duu morters, d'acord? Llavors, per aquesta regla de tres o per aquesta definició, podries dir que estelaiots són pedra ensec, oi ho són? Podríem dir que estelaiots són els primers exemples de pedra ensec, però ara, si aprofundíssim, hauríem de diferenciar entre tècniques megalítiques, que són estelaiots, són pedres enormes que requereixen d'una organització, d'un col·lectiu i d'una direcció, i tècniques microlítiques. Eh, es marges i les és microlític. Són pedres petites, que realment una persona o dues tres persones podrien, poden dur a terme aquesta activitat. Els telaiots, eh, dir, el megalític té unes altres implicacions. Això és microlític. Per tant, poden dir que tenien 4.000 anys d'història de pedra en sec, per exemple, que són els primers telaiots, Podrien dir després que els romans també van aportar el seu granet d'arena al tema constructiu i en pedra, que després els àrabs que varen estar aquí eh, tant de segles varen introduir, sobretot, els temes de gestió hidràulica, de gestió hídrica, fonts de mina, torrents, gestió de saigua... Moltes d'aquests elements són d'herència de la dominació àrab i després, quan varen venir els catalans, la corona catalana oregonesa, que van introduir també les seves tècniques. Totes aquestes eh, incorporacions s'han anat sumant i arriben els nostres dies. Eh? hi ha documentació des de quan venien els catalans, des del segle 13, mitjan del segle 13 ja hi ha documentació sobre s'esperats, com havien de ser s'esperats, eh hi ha uns documents de, de un decret real que diu que s'esperats no poden fer més de 7 pams perquè un cavall ha de poder votar per de uns s'esperats en cas de que tingui una certa pressa. Es dir, forma part de la nostra història, Hi ha contractes amb magers, ha tot documentat, eh? Evidentment només tenim documents a partir de segonquesta catalana, no hi ha documents de d'època àrab i per tant, tots són ja més estudis i, i, i tal. Per tant, eh, tenim 4.000 anys d'història de pedra en sec, maldocument, realment el boom de construcció de pedra en sec de marxar terrenys realment se dona més en els segles de i de 9 que quan hi eh, ha una certa riquesa i els grans propietaris es poden permetre de fer segons grans projectes de llogar gent i marxar territoris.